Tizenhatodik fejezet Mit akarsz azokkal? kérdezi Pól a kötelekre mutatva. Kettőt találhatsz. Nem harcolok tovább. Nincs erőm küzdködni ezzel a hibbantyúkkal. Összekötözöm kezét, lábát, a száját meg betömöm. akkor majd próbálkozhat bármivel. Nem lesz táncika meg pancsi-pancsi. Pól pancsi. helyesen Nem foglalkozik tovább a témával. Egészen máshova kanyarodik vissza. Már régjelet kellett volna adnunk. Mentőcsapatokat nem fognak küldeni, értünk. Ez egy titkos akció. Annyira az, hogy aki parancsba adta, már az is elfelejtette. Mintha nem tudnám. Mégis úgy érzem, valamit tennünk kell, mert már nem sokáig bírom idegekkel. Olyan egyszerű lehetne. Szót fogad, engedelmeskedik, szépen menetelünk, eszünk, alszunk. Akkor még a hátamon is cipelném, csak fogná be és hagyná, hogy mencsük az életét. De nem. Utoljára Szomáliában éreztem ezt. Akkor is elég küldetés romboló volt, hogy a falu női lakosai, akiket menteni akartunk, maguk támadtak ránk. Hagyták, hogy férfiak bántalmazzák, csonkítsák őket. Olykor érthetetlen ez a világ. Sőt, egyre inkább az. A sok halált és gyilkolást elnézve már többször megállapítottam, hogy megértünk a pusztulásra. Ne szépíts, Pól! Akár fél évet is bolyonghatunk itt, és nem jutunk ki. A kezére néz, felsóhajt válaszolnia sem kell. Azért ne felejtsük el, hogy más emberek is járnak erre. Biztos van a közelben egy falu. Eddig nem akartam nyíltan kimondani, de már nem tartom magamban tovább. Paul zöld szemébe nézve adok hangot a véleményemnek. Hihetünk itt mi szépben meg jóban, de a gépünk tuti nem véletlenül zuhant le. És ezek az emberek glóriát keresik, már ha így hívják egyáltalán. Ez csak egy nő. Elmosolyodom. Ez a megállapítás sok-sok évvel ezelőtt még megállta volna a helyét. Ma már csak egy nő. Mintha egy nő nem rendelkezhetne akkora tekintél, hatalommal, mint egy férfi. Itt van ez a helyzet. Két kiképzett katona óv egy nőt, aki teljesen kikészít minket. Egy nőnek mindig több eszköze van, mint a férfinak, és ő ezt most be is veti ellenünk. Nem felelek, ő felröhögve a tarkóját simogatja. Azért valljuk be, Robert, ezelőtt pár évvel nem te volna. Mire célzol? Hát a csajra, felém fordul. Azok a tájlányok, Istenem, már kísértenek álmomban. Fölnevet, én is azt teszem. Na igen, volt fénykorunk. Arról ne is beszéljünk, csúnya idők voltak. Többször vettünk részt tájföldön kiképzésem. Évente egyszer több ország szervezésében bizonyos amerikai katonák kijuthatnak gyakorlatra, aminek nem mellesleg most nagy hasznát vesszük. A hadgyakorlat az aranykobra elnevezést kapta. Ez sem véletlen, hiszen a terepmozgás lényege az volt, hogy megtanítson minket arra, miként használjuk ki a természet lehetőségeit. A beavatáshoz hozzátartozott a kobra vérének ivása, skorpióevés, tűzrakása semmiből, vagy épp az ehető is mérgező növények megismerése. Több ország vett részt a kiképzésen. Amerika mellett képviseltette magát Tájföld, India, Kína, Japán és még pár másik állam. Egy ilyen kiképzésnek, amiben más nemzetek is képviseltetik magukat, mindig kifejezett célja van. A hadseregek közötti kapcsolatok ápolása, egymás tanítása, és nem utolsó sorban más népcsoportok viselkedési kultúrájának tanulmányozása sokat segíthet a katonán egy válsághelyzetben. Nem csupán gyakorlatról van szó. A másik két fontos része a kiképzésnek a katasztrófa védelem és a humanitárius segítségnyújtás volt. Hú, Robert, azóta is nagyon remélem, hogy egyik csal sem volt férfiből átoperált nő. Már hasunkat fogva röhögünk. Az egyik társunk kisé meggondolatlanul vetette bele magát a táj éjszakába. Büszké necsetelte, mennyi jó csajjal hempergett, és azok miket tudnak. Egy idősebb bajtársunk, aki akkor már évek óta tájföldre járt hogy gyakorlatozni, vigyorogva közölte, azért csak vigyázzunk, mert a lányok igen nagy százaléka nem lánynak született eredetileg. A másik igen nagy százaléka megéces. Na, és akkor történt az, hogy amint hazaértünk, pollal válvetve rohantunk mindenféle vérvizsgálatra. Nagy kő esett le a szívünkről, amikor közölték, hogy egy kis antibiotikum kúra után rendben leszünk. Ja, Istenem, akkora hülyék voltunk. De azért jó volt hülyének lenni, volt be. Persze, mert amit nem tud az ember, amiatt nem aggódik. De ettől függetlenül felelőtlenek voltunk, és tudom... Ma már mindketten másként cselekednénk. Hát, nem hiába, sírik tanul az ember. Egyébként külön felhívták rá a figyelmünket, hogy tartsuk magunkat távol a testi örömöktől. Na de ugye, amit tiltanak... Azért ezt így nem jelenteném ki. Oké, okay. újra fölnevet, majd a vállamra csap. Ugye nem dugtunk pasit? A számba lévő vizet a földre köpve, köhögve mondom. Nem, az kurva élet, hogy nem. Ó. Oh. Micsoda hírek! Üti meg Glória hangja a fülünket, mire mi egyszerre pattanunk fel Pólal. A szívem azonnal hevesebben ver, próbálom letörölni a számról a vizet. Na végre! nyögi Pól, aki valószínűleg ugyanúgy reméli, ahogy én, hogy a csaj nem hallott semmit. Bár kicsit bíztunk abban, hogy nem jössz vissza. Mi tartott eddig? Öt orgazmusért meg kell harcolni. Pff. Csak az adnémi nyugalmat, hogy Pól is lemerevedveles. Na igen, azért villanak beképek. Ötször. Ha erre így simán, akkor mi történne, ha rajtam ülne? Hú, mindig is utáltam a maximalista nőket. Most egy kicsit ez megdől bennem. nagyot nyel. Próbál elmosajodni, de ismerem a vonásait. Ez így a nő hiány közepette elég nagy gyamros. Utána fordulunk. Követjük azt az öt orgazmust, ami itt lófrál körülöttünk. Glória ledobja a zsákját, megrázza a nedves haját, majd kiteríti az ingét, amivel nagy valószínűséggel törölközött. Érzem a szappanillatát, amikor elsétál mellettünk. Rámemeli a szemét. Szóval bejönnek a tájfiúk. Úgy tudtam. Mélyeket lélegzem, mert tuti fel akar idegesíteni. Nem igazán. Ez igen. Milyen határozott, velős válasz. Egy éces, mindenféle mocsoktól hemzsegő táj mégis jobban felizgat, mint én. Bogárkám, egy rúdon vonagló mesztelen szexbomba sem izgatna most jobban fölnálad, de erről jobb, ha nem tudsz. Határozottan a nőt érzem most benne. Eddig nyers volt, ugyanakkor nagyon kemény és szexi, most azonban olyan az ábrázata, mintha vérig sértettem volna. Valamit félreértettél? Azt uti. Férfinak látszottál, nem homokosnak. Pól elhúzza a száját, én meg mélyet sóhajtok. Soha, soha. Elhallgatok, elég ostobaságnak tűnne a mentegetőzés, de mégis. A férfi büszkeségem erősebb, mint a józan eszem. Felé lépek és fölemelem az ujjam. A nőket szeretem, érted? Már nem, mintha lenne között hozzád, de tedd meg a kedvemért, hogy ejted a témát. Nyugi, nekem is nehéz feldolgoznom, amit hallottam. Minden esetre választ kaptam arra, hogyan is tudsz ilyen józan maradni. Na jó, skacok, én vadászni mentem. Emeli meg a karját, Pól, és tényleg faképnél hagy minket. Vele akartam menni, de olyan ideges vagyok, hogy fel tudnék robbanni. A józanságom annak köszönhető, hogy nem érdekelsz. Mert nő vagyok. Túl nagy fegyvert adtunk a kezébe. Amikor csak teheti, alázni fog. Pedig a lelkemélyén tuti tudja ő is, hogy jócskán félreértelmezi az elhangzottakat. A bája, a hivogató incselkedése... Minden nem voltak rá képesek, hogy így kihúzzák a lábam alól a talajt. Komolyan azt fontolgatom, hogy elkapom a grabancát, és úgy megdolgozom, ahogy férfi még nem tette. Akkor majd rájön, mi is jön be nekem. Mert szerintem te nem vagy nő. Vágok vissza. Most tartunk egy-egynél. Tűzel az arca. Láthatóan ő is mindjárt robban. Se baj, te akartad. Felé indul, de úgy, hogy attól komolyan védekező állásba helyezkedem. Nagyot nyelek, az utolsó másodpercig nem tudom, mire számítsak. A számra néz, arra készülök, hogy letámad. És én szarva minden szabályra, útjára engedem a férfit. De ő felugrik, és az öklét emeli. Túl alacsony, de felülről akar a képen vágni. A reflexem ismét a helyén van, elkapom a karját, hátra tekerem, és mozdulatlanná teszem. Liheg. Én megteszek róla, hogy még jobban megsemmisüljön. Nem akarom megalázni, de eddig is túllépett minden határt. Na látod, ez sem volt nőies megnyilvánulás. Túlöntelt vagyok. Elvakít a győzelem mámura, amire már csak akkor jövök rá, amikor beletérdel az ölembe. A fájdalomtól mozdulatlannál dermedek. Levegőért kapok, képtelen vagyok fixen tartani őt, ezért van esélye kibontakozni a szorításomból. Ez elég nőies volt. Azt a kurva életbe! Nem bírom, muszáj letérdelnem. Zsibbad a lábam, lüktet mindenem, a hasító fájdalom felszalad a gerincemen is. Szerinted te most férfias vagy? Nézle rám! Nem vagyok benne biztos, hogy nem nyírom ki. Telibe kapott. A hosszas égő hasító fájdalmat kezdi felváltani a lüktetés, normalizálódik a púzusom és már valamelyes tudok arra koncentrálni, hogy mennyire is vagyok szánalmas. Nem akarok ránézni, mert akkor Istenre mondom, kibelezem. El tudom képzelni, hogy vigyorog. Fölállok, elengedem a sajgó ölemet, és összeszedve a bátorságomat, szemet nézek vele. Csak azért nem öllek meg, mert akkor nem kapom meg a bevetés utáni fizetségemet. Nyertes mosoly bujkál az arcán. Mire felkapom a kötelet, és határozottan megindulok felé. Hé, hey, mit csinálsz? Játszunk egy kis kikötözőst. mert, hallod? mintha nem hinné el, hogy valóban megteszem, egy helyben marad. Elkapom, kicsavarom a karját, válaszként felsikít. Au! engedj el! Te rohadék, ezért kirúgatlak! Végre engem is megnevetett valami. Kirúgat. Mit hisz ez? Hol dolgozom valami üzletben vagy cégnél? Gyors a kezem. Pár másodperc alatt megfurkolom a kötelet a kezét már képtelen használni. Lehajolok elé, próbál rúgni, de meglököm, mire segre ül. A bokája felé fordulva a combjára ülök, érzem a hátamban a pillantását. Próbálja behajlítani a lábát, de nyilván nem sikerül neki. Mivel más eszköze nem marad, csak a szája, üvölteni kezd. Hogy tögölnél meg, te nyomorult! Tudtam, hogy te a legalja vagy! Még kapsz három mondatot, utána kussolni fogsz, azt garantálom. Kész a lába, felpattanok, és a rongyal az arcához ugrom. Kidülled a szeme, láthatóan erre nem számított. Ne, kérlek, ezt ne! Megszorítom az állkapcsát, ettől kinyílik a szája. Durván beletuszkolom a rongyot, felállok, és napok óta végre először felsóhajtok. Na, akkor most már szerintem elég egyértelmű voltam. Hosszú percek telnek el, isten, jó érzés. Sokkal előbb meg kellett volna tennem. Rángatózni kezd a teste, a szemek könyvbe lábad, az arca vörös színét a fekete haja öleli körbe. Arra számítok, hogy hamarosan zokogásban tör ki, de ritmusos görcsöket produkál. Kell pár másodperc, mire leesik, hogy öklendezik. Hát, az meg ilyen nincs. Kirántom a rongyot, köpegyet, de egyre erőteljesebb az öklendezése. Egy másodperc alatt ferrántom, hogy előre tudjon dőlni, de az összekötözött lába nem ad biztonságot, nagyon idog. Szétvágom a kötelet, ő terpeszállást vesz föl. A kezén is elmetszem a kötelet, mire ő megtámaszkodik a térdén, és hangosan nyugdítselve hányni kezd. Ilyen egy nyomorult akciót. Hátré baraszolok, de nem veszem le a szememet róla. Nem akarom és nem tudom. A hányástól reszketni kezd. Olykor hiába présel a gyomra, semmi sem jön ki belőle. Ilyenkor erőteljesen köhögni kezd. Nem tudom, mit érzek. Talán azt, hogy hármunk közül neki a legnehezebb. Nem foglalkozik velem. Amikor megnyugszik a gyomra, térdre csuklik és sírni kezd. Az elvonásnak is több tünete lehet. A testi jelek csak egy dolog, de a dekoncentráltság, a depresszív hangulat, síró görcsök mind hozzá tartozhatnak. Várok, hátha csillapodni kezd, de ő megállás nélkül zakog. Mellé gugalok. Jössz velem, megyünk vadászni. Soha többé ne tedd ezt, érted? Majdnem megfulladtam. Úgy beszél, mint egy kislány, csak bólintani tudok a kérésére válaszul. Fogd vissza magad, és nem lesz több ilyen. Nem bírom már. Fölállok, nem vigasztalom tovább. Itt maradsz? Nem felel. Nem hagyhatnám magára, de most szerintem nem lesz vele gond. Sietek, hozok valamit. Tudom, mi lenne a feladatom, és mégis magára hagytam. Hibát hibára halmozunk Póllal, de nehéz most szabályzatok szerint döntéseket hozni. Egyébként meg mindegy. Jóformán már az sem érdekel, ha eltűnik, és soha többé nem látjuk. Polt keresem, de kiabálni nem fogok. Kiveszek egy üres zacskót a háti zsákból, és a földet kémlelem. Pár csótányt beledobok a tasakba, majd tovább botorkálok. Talán vissza kéne menni a vízhez. Foghatnék halat, vagy találnék békát. A lehetőségek tárháza végtelen. A csótányokat azért tározom be, mert magas fehérje tartalma van. Hátránya, hogy nyersen kell fogyasztani. De én most bármit megennék. Nem vagyok finnyás. Mindig könnyen megy a túlélésnek ez a része. A lélek szenvedését nehezebben viselem. Nem okoz problémát egy skorpiót, mérgét leszakítva, egy-egyben megenni. Vagy egy kígyót megnyúzni és megsütni. Ez csak étel, csak energia. Apám már gyerekkoromban is sokszor mondta, hogy az ember az egyedül élő lény a Földön, aki élvezetből leszik. Az állat mindig a túlélés miatt vesz magához táplálékot, ezért nem válogat. Igen. Olykor állatnak érzem én is magamat. Fölnézek, az ágak között meg annyi madár lapul, ezért leemelem a vállamról az M4-esemet. De tudom, ha erre a madárra lövök, abból semmi sem marad, csak tollak. Az övemnél matatok. Expandáló lőszer szóba se jöhet. Olyat kell választanom, ami csak átszalad rajta. A kiképzésünknél volt valami, ami eleinte furcsa volt, de később meghálálta magát. Nincs kötelező fegyverfelszerelésünk. Mindenki azt használja, amire esküszik, kialakíthatja a saját tárházát. A Delta Force-nak egységes ruházata sincs. Szabadon dönthetünk arról, hogy mit viselünk. Igyekszünk minden egységtől a legjobbat kölcsönvenni. A rangerek nadrágját részesítem előnyben. A sziltől kölcsönzöm a vízhatlan felsőt és a zubbanyt, miközben a légiegység taktikai szemüvegére bakancsára esküszöm. Mindenből a legjobbat választhatjuk, és azt, ami személy szerint beválik. Fölteszem a hangtompítót, hosszan várok mozdulatlanul, szugerálok, elhitetem a madárral, hogy senki sem áll lesben. A vadászatban az a legfontosabb, hogy egyenrangúként kezeld az állatot. Nem nézheted hülyének, mert a végén te maradsz hoppon. Érezd a zsigereidben, hogy te vagy a vadász, ő pedig a préda. Azt hiszem, az akciókban is ez a lényeg. Senkit sem szabad lebecsülni, mégis a lelked mélyén tudnod kell, hogy te többet érsz, a te céljaid nemesebbek. Barna szürke tollai elrejtik őt, de elkövet egy hibát, hangot ad ki. Az optikán keresztül figyelem pár másodpercig, a fejét forgatja, néha mozdul, mintha röppenni akarna. Érzed a veszélyt. Szeretem az állatokat, szeretem az ösztönüket, a természetes viselkedésüket, az őszinteségüket, Meghúzom az elsütőt, ő pedig aláhullik, hullik, mint egy súlyos falevél. Megvagy.